är 15 till 20 minuter långt på ett ungefär. Hoppas du ska tycka om mina texter. Avsnitt 12. Så är det när jag ber en liten människa långt borta någonstans. Tar telefon, slår numret hem.